Тарас Шевченко «Сліпий» поема Думи, мої молодії, поховані діти, Не літають з того світа пустку натопити. Покинули сиротою з тобою одною Моє серце, моя зоре, раю мій, покою. Ніхто не зна мого раю, і сама не знаєш. Що витаєш надо мною, як зоря над гаєм. І дивлюся я, дивлюся, а ти, моя зоре, Спускаєшся незесенько, тихо заговориш, Усміхнешся, подивишся. Дивлюсь і не бачу, прокинуся, Плаче серце і очі заплачуть. Спасибі, зіронько! Минає неясний день мій, вже смеркає, над головою вже трясе косою смерть. І поховають, а там і слід мій занесе холодний вітер. Все минає. І ти, случаєм прочитаєш вилиту сльозами мою думу, і тихими, тихими речами проговориш: "Я любила, я його любила". І він не знав. Зоре моя, на мою могилу світи, зоре, А я буду з-за світа літати, І про тебе, моє серце, на небі співати. Той блукає за морями, світ перепливає, Шука долі, не находить, немає, немає, Мов, умерла. Інший рветься з усієї сили за долею. От догнав і бебег могилу. А в третього, як у старця, Ні хати, ні поля, тільки торба. А з торбини виглядає доля, як дитинка. А він її лає, проклинає І жидові заставляє «Ні». Не покидає, як реп'яхтою чепиться залатані поли, Та й збирає колосочки на чужому полі. А там снопи, а там скирти, А там у палатах сидить собі наш сирота, Мов у своїй хаті. Отакато та я доля, хоч і не шукайте, Кого любить, сама найде, у колисті найде. Так коло полудня в неділю Та на зелених ще й святках Під хатою в сорочці білій Сидів з бандурою в руках Старий козак. І так, і сяк, І треба б то, шкода, Ні, буде треба, Хоч два года Нехай по світу пошукає, Як я шукав колись. Ярино, а де Степан? А он підтвердень, Тином, наче вкопаний стоїть, а я й не бачу, а йдіть лишень сюди, та йдіть обоє, а ну те, діти, отакої. І вдарив по струнах, старий грає, а Ярина з Степаном танцює, старий грає, примовляє, ногами тупцює. Якби мені лиха та лиха, якби мені свекрівонька тиха, якби мені чоловік молодий та другої не любив, не любив. Ой, гопчики-чики та червоні черевики та троїсті музики, от віку до віку я любила б чоловіка. Ой, гоп, заходив, зробив хату, оженивсь, і піч затопив, і вечерять наварив. Ану, діти, отак, діти, і старий піднявся, як ударить, як ушкварить, аж убокий взявся. Чи так, чи не так, уродив пастернак. А петрушку кришив юшку, буде смак, буде смак. Ой, так, таки так, оженився козак, кинув хату і кімнату, та й потяг у байрак. Ні, вже не те, підтопталась моя стара сила, утомився, а все це ви так розворушили. О, що то літа? Ні, вже не до ладу, минулося. Іди Лишень, полуднувать, лаготь, гуляючи, як той казав, шматок хліба, з'їсти. Ідиш, доню, а ти, сину, послухаєш вісти. Сідай, Лишень, як убили твого батька Івана в шляхетчині, то ти ще був маленький, Степане, ще й не лазив. «То я не син? Я не син ваш, тату?» «Та ні, не син. Встривай лишень. От умерла і мати, ти й зостався. А я й кажу, покійній Марині, так жінці. А знаєш, що? Возьмім за дитину. Тебе б то це. «Добре, – каже. От ми спарували вас з Яриною докупи. А тепер осталось. Ось бачиш, що?» Ти на порі, і Ярина спіє. Треба буде людей питати, та що-небудь діять. Як ти скажеш? Я не знаю, бо я думав теє, що Ярина сестра твоя, а воно не теє. Вона просто, як любитесь, той жінкою буде. Тепер ж ось що, треба буде і на чужі люди подивитись, як живуть, чи орють. Чи не на ораному сіють, і просто жнуть, і не молоча неявіють, та як і мелють, і їдять, все треба знати. Так от як, брате, треба в люди на год, на два піти, унаймити. Тоді побачимо, що буде, бо хто не вміє заробити, той не вмітиме й пожить. А ти як думаєш? Не боже? А коли хочеш сину знати, де лучше лихом торгувати, іди ти в січ, як Бог поможе, там наїсися всіх хлібів. А я їх їв, і досі нудно, як згадаю. Коли заробиш, принесеш, а не заробиш, поживеш. Моє добре, та звичаю, козацького наберешся, та побачиш світа, не такого, як у братстві, а живі. Мислі на синьому прочитаєш, Та помолодечий будеш Богу молитися, А не почернечий харамаркать. Отак, От сину. Помолимось Богу та сивого осідлаєм, І гайда в дорогу. Ходім лишень полуднувать. Що ти там, Ярино, змайструвала? Уже, тату? Отаке От то, сину. Не їстя, не п'ється. І серце не б'ється, і очі не бачать, не чуть голови, неначе немає, ніби не живий. Замість шматка хліба за кухоль береться. Дивиться Ярина та нишком сміється. Що це йому стало? Ні їсти, ні пить, нічого не хоче. Чи не занедужа? Братику Степане, що в тебе болить? Очима спитала. Старому байдуже, ніби той не бачить. Чи жать, чи не жать, а сіяти треба. Старий розмовляє нібито до себе. Ану, мав ставать. може, до вечерні ще пошкандибаю. А ти, Степане, ляжеш спать, бо завтра рано треба встать та коня сідлать. Степаночку, голубчику, чого бо ти плачеш? Усміхнися, бо до мене, хіба ти не бачиш, що я плачу? Розсердився, бог знає, на кого. Той зо мною не говорить. Заплачу їй Богу, та й утечу, Ось побачиш. ж бо Степане, може справді не здураєш. Я зілля достану, я побіжу за бабою. Може, це з пристріту? Ні, Ярино, моє серце, рожевий мій квіте. Я не брат тобі, Ярино. Я завтра покину тебе й батька з сиротами. Денебудь загину, і ти мене не згадаєш. Забудеш, Ярино, свого брата. «Перехрестись, їй Богу спристріту! Я не сестра, тож я така! О, Боже, мій світе, що тут робить? Батька нема, а він занедужав та ще й умре. О, Боже, мій, а йому байдуже, мов сміється над мною. Хіба ти не знаєш, що з тобою і татусяй мене поховають? Ні, Ярино, я не умру». А тільки поїду від вас завтра, а приїду, на той рік приїду, вже не братом, з-за а за рушниками. Чи подаєш? Та цур тобі з тими старостами, ще й жартує. Не жартую, їй Богу, Ярино, не жартую. То це й справді ти завтра покинеш мене й батька? Ні, жартуєш. Скажи, бо, Степане, хіба й справді я не сестра? Ні, моє кохане, моє серце. Боже ти мій, чом же я не знала? Була б тебе не любила і не цілувала. Ой-ой, сором, геть од мене. Пусти мої руки. Ти не брат мій. Муко моя, муко. І заплакала Ярина. Як мала дитина, і крізь сльози промовляє покине, покине, як той явір над водою Степан похилився, щирі сльози козацькії в серці запеклися, мов у пеклі, а ярина то клене, то просить, то замовкне, поцілує, то знов заголосить. Незчулося, як і смеркло. І сестру, і брата, мов сковани, обняшися, застав батько в хаті. І світ настав, а Ярина ридає, ридає, Уже Степан із криниці коня напуває, Взяла відра та й побігла, ніби за водою до криниці, А тим часом запорозьку зброю виніс батько із комори, Розгляда, радіє, приміряє, ніби знову старий молодіє, Та й заплакав. Зброє моя, зброє золотая, Літа мої молодіє, сило молодая, Послужи ж моя ти зброя молодій ще силі, Послужи йому так щиро, як мені служила. І Ярина дає зброю, А Степан сідлає коня свого товариша, І жупан одягає. І шаблюка, мов гадюка, І рати ще дрючина, І самопалсами п'ядний повис за плечима. Аж зомліла, як уздріла, І старий заплакав, Як побачив на коневі такого юнака. Веде коня за поводи та плаче Ярина. Старий батько іде рядом, Наставляє сина, Як у війську пробувати, Старших шанувати, товариство поважати, В табор не ховатись. Нехай тебе Бог заступить! Як за селом стали, сказав старий, Та всі троє разом заридали. Степан свиснув, і куря шляхом піднялася. Не борися, мій синочку, швидше повертайся. Старий сказав, та й заплакав. Мов тая ялина при долині похилилась, замовкла ярина. Тільки сльози утирає, на шлях поглядає, і куряви щось вигляне і знов пропадає, ніби шапка через поле котиться, чорніє, ховається, мошечкою тільки, тільки мріє, та й пропало. Довго, довго стояла Ярина, та дивилась, чи не вирне знову комашина. Не вирнула, похилилась, заплакала знову, а за нею й старий батько, та й пішли додому. Минають дні, минає літо, настала осінь, шелестить пожовкле листя, мов убитий старий під хатою сидить. Дочка не здужає Ярина, Його єдина є дитина, Покинуть хоче. З ким дожить, Добити віку вікового? Згадав Степана молодого, Згадав свої благі літа, Згадав та й заплакав Багатий сивий сирота. Мов лату на латі, На серці печалі нашили літа. В твоїх руках все на світі, Твоя свята воля, нехай буде так, як буде, така моя доля. І барвінком, і рутою, і рястом квітчає весна землю, Мов, дівчину в зеленому гаї, і сонечко серед неба опинилось, Стало, мов, жених той молодую землю оглядало. І Ярина вийшла з хати на світ, божий глянуть, Ледве вийшла, усміхнеться, то піде, то встане, розглядає, дивується, та любо, та тихо, ніби вчора народилась. А люта лихо, в самім серці повернулось, і світ заступило. Як билина підкошена ярина схилилась, як з квіточки роса вранці сльози полилися. Старий батько коло неї, як дуб, похилився, у Києві великому всіх святих благала, у Межигірського спаса тричі причащалась, У Почаєві святому ридала, молилась, Щоб Степан той, тая доля, їй хоча приснилась, не снилося, вернулася, знову забіліла зима біла. Знову весна рястом червоніла, Знов ярина вийшла з хати На світ дивуватись, Та не святих вже благати, Ворожки питати. І ворожка ворожила, пристрій замовляла, Та ландолю за три шаги З воску виливала. Он бачиш, кінь осідланий Маха головою, а «Он їде, а он де йде дідусь з бородою, Ото гроші. Бач, віскривий, якби догадався та втер йому, отже й утер. Дивися, сховався за могилу, лічить гроші. Знову іде шляхом, заплющившись з торбинками» то бач ради страху, щоб татари або ляхи часом не спіткали. І радісінька додому Ярина верталась. Уже третій, і четвертий, і п'ятий минає, немалий рік. А Степана немає, немає. І стежечки, доріженьки, яром та горою, що топтані до ворожки поросли травою. А Ярина у черниці косу розплітає. Старий батько коло неї падає, Благає, хоч годочок, Хоч літечко, Хоч Петра діждати, Хоч зелених. Діждалися, уквічали хату І любистком, і клечання. У сорочках білих, У неділю, мов, сироти Під хатою сіли. Сидять собі та сумують Слухають, щось грає за ворітьми, мов на кобзі, і тихо співає. У неділю вранці рано синє море грало, Товариство кошового на раді прохало. Благослови, отамани, чайки поспускати та за тендер погуляти, турка пошукати. Чайки й байдаки спускали, гарматами рештували, широкого гирла Дніпрового випливали. Серед ночі темної на морі синьому За островом тендером потопали, пропадали. Один потопає, другий виринає, Козацтво товариству із синьої хвилі рукою махає, гукає. Нехай вам, товариство, Бог допомагає. І в синій хвилі потопає, пропадає. Тільки три чайки. Слава Богу, отамана курінного, сироти Степана молодого синє море не втопило, а в турецьку землю, Арянську, в кайдани кували. Без веселий кормих прибило тоді сироту Степана, козака стрового, отамана молодого. Турки яничари ловили, з гармати гримали, в кайдани кували. Цариградську башту саджали, в тяжкую роботу завдавали. Ось, спаси наш чудотворний межгірський спасе, І лютому ворогові не допустив впасти в турецькую землю, в тяжку неволю. Там кайдани потрипуда, отаманам по чотири. І світа Божого не бачать, не знають, під землею камінь ламають, без сповіді святої умирають, пропадають. згадав сирота Степана в неволі свою матір Україну, нерідного батька старого Іконика вороного, і сестру Ярину плаче, ридає, до Бога руки здіймає. Кайдани ламає, утікає на вольну волю. Уже на третьому полі турки яничари ловили, до стовпа в'язали, очі виймали, гарячим залізом випікали, в кайдани забили, в тюрму посадили і замурували. Отак на улиці під тином ще молодий кобзар стояв і про невольника співав. За тином слухала Ярина, і не дослухала, упала. «Степаночку! Степаночку!» Ридала, кричала. «Степаночку, моє серце, де ти забарився? Тату, тату, це Степ... Прийшов батько, розглядає, на силу Степана розпізнає, отак От його зробили кайдани. Сину ти мій безталанний, добрая дитино, де ти в світі пробувався, сину мій єдиний, плаче старий, обнімає, і сліп. Мій плаче невидющими очима, Мов сонце побачить. І беруть його під руки, І ведуть у хату, І вітає Яриночка, Мов рідного брата. І голову йому змила, І ноги умила, І в сорочці тонкій, Білі за стіл посадила. Годувала, напувала, Положила спати на перині, І тихенько, Вийшла з батьком з хати. Ні, не треба, мій таточку. Не треба, Ярино, подивіться. Я загину, навіки загину. За що ж, свої молоді, ти літа погубиш з калікою? Ні, Ярино, насміються люди. І Бог святий покарає. І прожене долю з цієї хати Василою на чуже поле. Ні, ні, Ярино, Бог не кине. Ти знайдеш дружину, а я піду в Запорож'я. Я там не загину, мене люблять. Ні, Степане, ти моя дитина, і Бог тебе покарає, як мене покинеш. Уставайся, Степаночку, коли не хочеш братись, то так буде. Я сестрою, а ти мені братом, а дітьми йому обоє батькові старому. Не йди, серце, Степаночку. Не кидай нас знову, не покинеш. Ні, Ярина. І Степан остався, зрадів старий, мов дитина, аж за коп взявся, Хотів шкварить на присядки з усієї сили, і на призбі під хатою ісі троє сіли. Розкажиш тепер, Степане, про свою недолю, бо я таки гуляв колись в турецькій неволі. Отож мене вже сліпого на світ випускали з козаками. Товариство на Січ прямувало, і мене взяли з собою. І через Балкани поспішали в Україну вольними ногами. І на тихому Дунаю нас перебігають товариші-запорожці. І в Січ завертають, і розказують, і плачуть, як Січ руйнували. Як москалі сребро, злато і свіч забрали у покрови. Як козаки вночі утікали І на тихому Дунаї Новим кошем стали. Як цариця по Києву З нечосом ходила І Межигірського Спаса Вночі запалила. І по Дніпру у Золотій галері гуляла, На пожар той поглядала. Нижком усміхалась. І як степи запорозькі німоті ділила Та бахурями і байстрюкам Люд закрепостила. Як крило старшинами пудром осипались, І в цариці, мов собаки, патинки лизали. От так, тату, я щасливий, Що очей не маю, Що нічого того в світі не бачу І не знаю. Ляхи були, усе взяли, Кров повипивали, А москалі і світ божий Путо закували. Отаке-то! От Тяжко тату із своєї хати до нехрестя поганого в сусіди прохатись. Тепер, кажуть, головати останки збирає, та на кубань підмовляє, черкеса лякає. Нехай йому Бог поможе, а що з того буде, святий знає. Почуємо, що розкажуть люди. Отак вони щодень Божий удвох розмовляли до півночі, а Ярина господарювала. Згадували Запорожжя, козацьку славу, і співали удвох собі про чалого саву, про Богдана недомудра, ледачого сина, і про Гонту, мученика, і славного Максима. А Ярина їх слухала та святих благала, ублагала. На всеї дні степаном побрались. Оце і вся моя дума. Не здивуйтесь, люди. Те, що було, минулося, і знову не буде. Минулися мої сльози, не рветься, не плаче поточене старе серце, і очі не бачать ні тихої хатиночки в забутому краї, ні тихої долиночки, ні темного гаю, ні дівчини молодої. І малої дитини Я не бачу щасливої Все плаче, все гине І рад би я сховатися Але де, не знаю Скрізь неправда Де не гляну, Скрізь господа лають Серце в'яне Засихає Замерзають сльози І втомився я одинокий На самій дорозі Отаке то не здивуйте, що вороном крячу, Хмара сонце заступила, Я світа не бачу. Ледве-ледве опівночі Серцем прозираю І немощну мою думу За світ посилаю З цілющої і живущої води Пошукати. Як інколи той принесе І покропить в хаті, І засвітить огонь чистий, і сумно, і тихо розказує про весілля, Звертає на лихо. Тепер мені про сліпого сироту кінчає, Але як довести краю? І сама не знає. Бо не було того дива, Може спокон віку, Щоб щаслива була жінка сліпим чоловіком. Отже, сталося таке диво, Год, другий минає, як побрались, а дивіться, в купочці гуляють по садочку. Старий батько сидить коло хати та вчить внука маленького чолом віддавати. Кінець. Читала Лілія Мироненко.